1 Timotei, capitolul 1, versetul 12 Mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba lui. Pavel ajunsese la o simțire duhovnicească nebănuită, încât nu putea trece nepăsător pe lângă harul care îi fusese dat, fără a se proșterne înaintea Domnului Iisus și înaintea Tatălui Ceresc pentru a duce jertfa necurmată a mulțumirii. El era tot mai conștient de chemarea înaltă pe care Dumnezeu i-o făcuse și de faptul că l-a socotit vretnic de încredere, punându-l în slujba lui. De aceea se topea pe sine pe altarul arderii de tot ca jertfă de mulțumire. Mulțumirea credincioșilor față de Dumnezeu Tatăl și față de Domnul Isus trebuie să fie tot mai fierbinte, mai vie și necurmată, pentru că nu este altă jertfă mai plăcută înaintea tronului de har și mai sfințitoare pentru noi. A mulțumit Domnului Isus, înseamnă a fi conștient totdeauna de ceea ce a făcut El pentru mântuirea și fericirea noastră, a rămâne mereu într-o stare de smerenie adevărată și a fi mereu proaspăt duhovnicește. A mulțumit Domnului Isus, înseamnă cea mai adevărată și mai puternică mărturie în fața oamenilor și a îngerilor pentru lucrarea Lui de răscumpărare și de dragoste făcută în viața noastră. A mulțumit Domnului Isus pentru marele său har mântuitor primit prin credință este dovada cea mai grăitoare că l-ai primit. Nimeni nu mulțumește cuiva fără a fi primit ceva din partea lui. Sfântul Ioan Gură de Aur zicea, nimic nu este atât de plăcut lui Dumnezeu ca mulțumirea și recunoștința față de el și pentru alții. Cel ce îi mulțumește lui Dumnezeu îi mulțumește pentru toate. Apostolul Pavel mulțumea Domnului Isus pentru că l-a socotit vrednic de încredere și l-a pus în slujba lui. Dacă Domnul Isus prin Harul Său, nu ridica pe Saul din tars, din căderea lui, din starea lui de vrăjmășie față de el, niciodată nu s-ar fi ridicat el prin propriile sale puteri. Totul este Harul lui Dumnezeu și în viața mea. Nimic bun nu locuiește în mine, în carnea mea. Tot ce i bun este Harul primit de la Dumnezeu. Slavă Lui! Prima condiție ca să te găsească Domnul vrednic de încredere este lepădarea de sine și primirea lui ca Domn și stăpân al tău. Când tu te părăsești pe tine, Domnul te primește. Când tu nu mai ai încredere în tine și te încredințezi cu totul în brațul Domnului, atunci te socotește El vrednic de încredere și te pune în slujba Lui. Când ascultarea de cuvântul Domnului îți este jertfa pe care o aduci pe altarul inimii tale, atunci El te socotește vrednic de a-i purta numele pe pământ, te primește în inima Lui și te face lucrător împreună cu El în lucrarea cea mare a mântuirii sufletelor. Domnul Isus nu încredințează steagul numelui Său și al lucrării sale ostașilor care nu sunt vrednici să-L apere și să-L poarte cu vrednicie, cu vitejie și totdeauna pe câmpul de luptă al credinței. Sfântul Ioan Gură de Aur scria foarte frumos, precum cei ce poartă semnul împărătesc în oaste, adică steagul, au trebuință de mai multă tărie și iscusință pentru a nu-L da așa și cei ce poartă numele Lui Hristos au trebuință totdeauna de putere și iscusință pentru a-L purta cu vrednicie. Adevărata viață de creștin nu este numai aceea când sufletul se încrede în Domnul și Mântuitorul său, ci trebuie să ajungă la starea când și Mântuitorul său să se încrede în el și să-l poată trimite oriunde și oricând în lucrarea lui. Să poată spune despre el totdeauna, iată am acolo pe slujitorul meu în care mă încred de plin pentru că el nu se abate nici la dreapta, nici la stânga din voia și cuvântul meu și îmi face lucrarea exact cum i-am poruncit. Adevărata dragoste care încheagă două ființe este dragostea care se încrede. Cele două ființe se încred una în alta și așa sunt în siguranță. Lipsa de încredere nimicește dragostea. În slujba lui pe pământ Dumnezeu are nevoie de oameni în care să-și poată pune toată încrederea și El nu-și poate pune încrederea decât în oamenii născuți din nou, care și-au răstignit firea pământească de oameni care nu mai trăiesc ei, ci Hristos trăiește în ei. În măsura în care trăiește Hristos în mine, în aceeași măsură își pune Dumnezeu încrederea în mine. Oamenii credincioși care trăiesc o viață dublă nu sunt oameni de încredere ai lui Dumnezeu și de aceea nici nu sunt puși în slujba lui. Chiar dacă unii se ocupă cu lucruri religioase, se ocupă numai dintr-o pornire firească. Și apoi unul lucru trebuie să nu uităm. E una a te ocupa cu lucruri religioase și cu totul alta este să fii în slujba duhovnicească a lui Dumnezeu. În slujba aceasta sunt și trebuie să fie numai oameni duhovnicești în a căror viață se vede din belșug roada Duhului Sfânt. M-a socotit vretnic de încredere și m-a pus în slujba Lui. După cum s-a mai amintit, numai cei născuți din nou din Dumnezeu care au firea Lui Dumnezeu sunt primiți de El în trupul Lui Hristos. Aici în trup nu are loc eul vechi, ci Hristos este eul care conduce totul din el, prin el și pentru el. În Hristos, în trupul lui, nu sunt lupte firești, naționale, confesionale, politice, economice sau de altă natură. Cum ar putea fi așa ceva? În el nu este nici iudeu, nici grec, nici barbar, nici schit, în trupul lui a înlăturat orice vrăjmașie. Efesenii 2 de la 14 la 16. Cei care fac parte din trupul lui Hristos sunt oamenii de încredere ai lui Dumnezeu pe care îi pune în slujba lui. Ei au chipul lui, el nu se încrede în cei nenăscuți din nou, în cei care au altă țintă decât ținta lui. Dumnezeu în vremea de acum nu vrea să moralizeze lumea, ci să aleagă din lume mădulare pentru trupul lui Hristos, să facă ucenici din toate neamurile pentru ca să lucreze cu ei la împlinirea planului său. Viața cu Domnul Isus Hristos, viața creștină normală, este ca viața mădularului în trup, adică o viață de slujire necurmată. Cine este creștin adevărat, om născut din nou, face parte din trupul lui Hristos și în acest trup slăvit orice mădular slujește după darul pe care îl are de la Dumnezeu. Cine zice că este creștin și nu are conștiința trupului lui Hristos ca să îl slujească tot timpul, acela este ori bolnav, ori nu este mădulare în trup, adică nu-i născut din nou. A face parte din trupul lui Hristos este un har deosebit pe care nicio altă făptură din cer sau de pe pământ până la Ioan Botezătorul nu-l are. De aceea, apostolul Pavel, care era conștient de lucrul acesta, mulțumea mereu Domnului Isus Hristos că l-a socotit vrednic de încredere, primindu-l în slujba lui, adică în biserică, în trupul lui Hristos. Să reținem bine, una din laturile vieții de mântuire este încrederea lui Dumnezeu în cel pe care l-a mântuit. Dacă Dumnezeu nu și poate pune încrederea în el, înseamnă că n-a primit mântuirea adevărată. Cugetul nostru ne spune dacă Dumnezeu se încrede în noi sau nu. Dragul meu, ce poate spune despre tine Domnul Isus? Să știi că dacă tu te-ai predat 100% în brațul Lui, rupându- o cu trecutul tău păcătos, și dacă te încrezi din toată inima în brațul Lui, lăsându-te lucrat de El, atunci El se încrede în tine și te trimite în lucrarea Lui, fiind sigur că-i o faci așa cum dorește El. Tu ești atunci bucuria și plăcerea Lui. Vremea s-re-au pus Cu camdele a prins de fecioarele au dus. Își pregătesc talanții cei care au măstenit Pre clipa socotirii săpânului s lui stii În cinci stau rovii gata, aștea pe doar un semn să să-i la cel din tâi îndemn. Grebesc vievi lucrul, ulesul lui rămas, afară robitaie taie, cel mai drag. Versetul 13 Măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și bazjocoritor, dar am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință, în necredință. Oricât de negru ar fi trecutul păcătosului, dacă se întoarce cu adevărat la Domnul Isus, printr-o pocăință sinceră, nu îi se mai ține în seamă acest trecut și ca și cum n-ar fi fost vrăjmașa lui Dumnezeu, este primit alături de el în lucrarea minunată a Evangheliei Mântuirii. Păcatele mărturisite și curățite prin sângele Domnului Isus nu se mai află nicăieri. Ele au fost șterse pentru totdeauna, Domnul nu-și mai aduce aminte de niciunul, așa s-a întâmplat și cu Apostolul Pavel. El, înainte, a fost un mare vrăjmaș al Domnului Isus și al bisericii sale, dar a căpătat îndurare din partea Domnului, care după ce l-a izbăvit de sub puterea păcatului, l-a pus în slujba sa minunată. Am căpătat îndurare. Se povestește despre un vestit predicator că trebuia să predice într-o seară într-un anumit loc. Când era gata să înceapă predica, s-a apropiat de el un străin și a spus Iată aici o scrisoare pentru dumneavoastră și sunteți rugați să o citiți înainte de a începe să predicați." Credinciosul predicator a deschis numai decât scrisoarea în care îi se făceau cele mai mari mustrări pentru viața lui de mai înainte. Liniștit a băgat scrisoarea în buzunar. După rugăciunea de la început, el a citit cu glas tare tot ce scria în această scrisoare și a spus tot ce scrie aici este adevărat, și această scrisoare cuprinde o zugrăvire dreaptă a păcătosului rău căzut. Dar harul lui Dumnezeu m-a smuls pe mine cel mort în păcat și fără de lege, și m-a făcut să fiu astăzi acela care pot să stau în fața voastră ca un om care știe că toate păcatele îi sunt spălate prin sângele Mântuitorului. Pot, deci, să mă rog din toată inima ca în această seară să veniți la Domnul Isus ca să vă ierte și să vă mântuiască de păcate. Ca să știi cine ai fost și să știi sigur cine ești acum, e cea din datorie a ta, urmașa lui Hristos, fratele meu. Numai dacă ai poziția precizată, poți să iei o hotărâre dreaptă și să faci o lucrare bună după voia lui Dumnezeu. Dacă știi cine ai fost, un mare păcătos, iar acum ești un mântuit prin credința în Domnul Iisus Hristos și lucrul acesta se vede limpede în trăirea ta, Pot să ajuți și pe alții să vină la Mântuitorul Hristos ca și ei să fie ca tine, izbăviți din temnița păcatului. Numai cei izbăviți din păcat pot ajuta la izbăvirea altora. Întemnițații nu pot elibera pe alții întemnițați, ci numai cei liberi pot face acest lucru. Pentru că în trecut lucram din neștiință în necredință. Înainte de întoarcerea la Dumnezeu, omul e mort în păcat. Orice lucru pe care îl face în domeniul religios îl face din neștiință în necredință. Cum se poate lucra pentru viață un mort? Cum poate ajuta întunericul la lucrarea luminii? Ce legătură este între Hristos și Belial? E cu neputință așa ceva. Sunt oamenii religioși nenăscuți din nou. Aceștia nu pot face parte din Hristos din trupul lui. Lucrarea pe care o fac ei este ca lui Saul din Tars, din neștiință în necredință. Numai cei născuți din nou pot aduna cu Hristos și ceea ce adună El. Apostolul Pavel, înainte de întoarcerea sa la Domnul Isus, deși știa foarte bine Sfintele Scripturi, totuși era în întunericul neștiinței și al necredinței. Numai întâlnirea cu Domnul Iisus de adevărata lumină care poate da viață și care poate pătrunde în tainele adevărului. Întâlnirea cu Domnul Isus duce sufletul în împărăția credinței, a științei și a neprihănirii. Viața creștină are un început în orice om, iar acest început datează din clipa întâlnirii lui personale cu Hristos întâlnire conștientă când, prin credință, a mărturisit că vrea să-L urmeze așa cum l a urmat primii ucenici. Fără credință și fără pocăință din partea omului nu se ajunge la nașterea din nou și fără nașterea din nou nu este mântuire, nu este primire în trupul lui Hristos, nu este intrare în împărăția lui Dumnezeu. Cine este născut din nou, Seamănă cu Domnul Isus. Când lucrezi din neștiință, totdeauna lucrezi din necredință și tot ce faci din necredință nu este primit de Dumnezeu, căci oricine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă, să creadă cu credința dată de Dumnezeu prin auzirea cuvântului Său. Când lucrezi din neștiință în necredință, atunci Dumnezeu îți iese înainte și te trezește ca să-ți dea harul mântuirii, dar când cu bună știință te împotrivești când te lupți împotriva a ceea ce odată ai fost convins, cine să te mai ajute? Credința este dată sfinților. Toate faptele pe care le face omul înainte de întoarcerea la Dumnezeu sunt fapte din necredință. Ceea ce crede omul înainte de pocăința lui, înainte de nașterea din nou, nu se mai poate numi credință, ci un crez care. iar înaintea lui Dumnezeu este socotit necredință. Saul din Tars credea în Dumnezeu și în legea lui Moise și avea o râvnă pentru aceasta, însă era fără credință, credința în Isus Hristos. Toți prigonitorii Domnului și ai urmașilor Lui, toți sunt în neștiință și în necredință. Cine nu primește adevărul lui Dumnezeu, așa cum este arătat în cuvântul noului legământ, chiar dacă este un om foarte religios, membru al unei grupări religioase, Ajunge prigonitor și bazjocoritor al lui Hristos așa cum a fost Saul din Tars, Pavel de mai târziu. Aceasta este o stare de neștiință și de necredință. Cu toate că era fariseu înfocat și credea în legea lui Dumnezeu, Saul era socotit fără credință pentru că prigonea pe Cristos. Cine nu primește în totul cuvântul lui Hristos este necredincios, este un vrăjmaș al lui Întâlnirea personală cu Domnul Isus este începutul vieții creștine, a vieții noi, așa că la Sfântul Pavel, după cum s-a mai arătat. Toate formele religioase făcute înainte de întâlnirea cu Domnul Isus n-au valoare și nici studiul scripturilor de asemenea n-are valoare. De-abia după ce te-ai întâlnit cu El primește totul valoare, totul este pus într-o lumină nouă, dătătoare de viață. Slavă ție, Mântuitorul meu! că n-ai ținut seamă de vremile de neștiință din viața mea și m-ai primit la tine dându-mi lumina vieții. Fii binecuvântat! Îți mulțumesc cu recunoștință pentru toată lucrarea dragostei tale. Amin! Și de zon, cei harni, Dau au în ne cade, trimiși și sunt plecă. Grăbim să strângă ca să pe ultimii chema. Cu nuns tre lui citoare, vechmitele de vin, și scaune albe așteaptă pe cei ce vin și vin.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 Una din proprietățile Harului Lui Dumnezeu este înmulțirea Lui. El crește și se înmulțește pentru că este viu și legea vieții este creșterea și înmulțirea. Cu cât se înmulțește Harul, cu atât se înmulțesc darurile Lui. Cel cuprins de Harul Lui Dumnezeu crește și se înmulțește duhovnicește împreună cu Harul. Harul este fermentul Lui Dumnezeu care se înmulțește în aluatul vieții noastre duhovnicești. Sufletul care a primit Harul devine tot mai sfânt, tot mai credincios și tot mai iubitor. Sfântul Macarie scria foarte frumos și adevărat despre Har, cu cât un suflet se învrednicește mai mult de darurile duhovnicești ale Harului, cu atât mai nepotolită devine dragostea lui cerească, cu atât mai zeloasă căutarea lui. Precum albina lucrează ascuns fagurele în stup, tot așa și Harul lucrează dragostea în mod tainic, în inimi, schimba mărăciunea în dulceață, asprimea în lucru neted. Lampa Harului Lui Dumnezeu luminează totdeauna pe om, dar mai ales când se aprinde de beția dragostei de Dumnezeu. Harul Domnului nostru s-a înmulțit peste măsură de mult. Un creștin a rostit odată această vorbă. Cea mai mare minune pe care a săvârșit-o vreodată Harului Dumnezeu este aceasta, că m-a mântuit. Același lucru l-a simțit și Pavel cu privire la întoarcerea lui la Dumnezeu, el era doar un hulitor și un prigonitor al bisericii și totuși Hristos l-a ales ca să-l pună în slujba sa. În omul credincios în care a intrat Harul Domnului Isus, s-a început o lucrare care crește și se înmulțește cu fiecare zi. Harul se înmulțește și odată cu el se înmulțesc și celelalte daruri. Aceasta e adevărată întoarcere la Dumnezeu, aceasta e nașterea din nou, aceasta e adevărată viață creștină. Unde nu se observă o înmulțire a Harului, Harul încă nu și-a făcut cu adevărat intrarea în inimă. Trupul Biserica lui Hristos crește împreună cu toate mădularele în toate privințele. Unde este viață, este și creștere. De luat în seamă este și pricina arătată de Apostolul Pavel de ce a fost el izbăvit. Capitolul 1, versetul 16 am căpătat îndurare pentru ca Isus Hristos să-și arate în mine cel din tâi toată îndelunga sa răbdare ca o pildă celor ce ar crede în el în urmă ca să capete viața veșnică. Aceasta înseamnă pricina pentru care Marele Pavel a căpătat îndurare și a fost să fie apostol al lui Isus, este aceea că Dumnezeu vrea să spună cu aceasta tuturor că niciun păcătos nu trebuie să se îndoiască de faptul că poate să fie mântuit. Dacă Apostolul Pavel a fost iertat după tot ce a săvârșit împotriva lui Hristos, atunci oricare păcătos poate să fie iertat. Domnul Hristos a mântuit pe cel mai mare păcătos pentru ca toți ceilalți care au greșit mai puțin să capete încredere și îndrăzneală. Harul Domnului cuprinde pe toți păcătoșii care vor să-L primească și în cel care a intrat Harul se cunoaște prin faptul că viața lui nu mai seamănă cu a lumii, ci este o viață nouă plină de credință, de pace și de dragoste. Harul, în sufletul în care a intrat, se înmulțește în fiecare zi în toate privințele. Fericit este cel care, cu adevărat, a primit Harul Domnului. Dragul meu, ai primit tu Harul Domnului Isus? Dacă răspuns da, atunci trebuie să se vadă înmulțirea lui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 al cei care au ostenit Pe clipa s-o se Săpânul lui s Când schimb stau rovii gata Aș doar un semn Să iasă să-i deschidă La cel din tâi îndemn Grebesc vievi lucrul Cu lesul lui rămas. Afare robii tăie, cel mai drag. Și-a scut secerătorii, unelte net de zon, Ispravnicii cei harmii, prin cheia munca lor. Au mese să ne cărcate, trimiși sunt plecă, grăbin să strângă ca să pe ultimii chema. Unun un strălucitoare, deși mi de necnezi, și scaune albe așteaptă pe cei ce vin și vin. Străjerii tot stau gata cu trumbețile sus, se negrebim prieten felioarele sau du.